L'Ajuntament destinarà 22 milions d'euros en ajudes a les empreses per fomentar l'ocupació i frenar l'atur. Els diners serviran per generar 1.340 llocs de treball, en especial en el col·lectiu de majors de 40 anys, que fa més d'un any que busquen feina i en els aturats en risc d'exclusió social. El consistori, que ha batejat el pla com a bo compromís, donarà un primer incentiu a les petites i mitjanes empreses de l'àrea metropolitana d'entre 5.000 i 6.000 euros. I si el contracte s'allarga fins als 18 mesos, es podrà rebre un altre complement econòmic. Aquesta ampliació és el denominat bo compromís, al qual que les empreses s'hi podran acollir per guanyar liquiditat. El bo es podrà descomptar directament a través de la Caixa, però serà requisit imprescindible ampliar el contracte dels nous treballadors. En el col·lectiu dels aturats majors de 40 anys i que fa més d'un any que no tenen feina, es preveuen crear 840 nous contractes. A les empreses que ho facin, se'ls donarà un incentiu fix de 5.000 euros i, si amplien el contracte de 6 a 18 mesos, es podran acollir a un bo compromís de 10.000 euros més. En el col·lectiu d'aturats amb risc d'exclusió social, per de renda mínima d'inserció, víctimes de violència domèstica i interns en llibertat condicional o ex-reclusos, ex està previst generar 300 nous contractes que rebran un primer incentiu de 6.000 euros. Si el contracte s'allarga 18 mesos, es podran acollir a un bo compromís de 12.000 euros més. L'Ajuntament també preveu contractar 200 aturets més amb dificultats d'entrar al mercat laboral, els quals entraran plans de formació i capacitació durant 6 mesos per poder-los reinserir després amb més facilitat. Per aquest col·lectiu, l'Ajuntament ha reservat 9.000 euros per contracte amb una partida total d'un d'1,8 milions d'euros. El Pla busca la implicació de les entitats del tercer sector per gestionar la bursa de contractes dels aturats en risc d'exclusió social i els que s'acolliren als plans de formació municipals. Les empreses que s'acollin al Pla no podran superar 200, els 250 treballadors. A més, no podran, fer, no podran fer més de 5 contractes i aquests no hauran de superar el 50% de la plantilla. Com a requisit, el Consistori també demanarà que no es cobreixin places que s'hagin amortitzat en els últims sis mesos. Dona dones liquiditat a l'empresa, dona sortida laboral a una persona, incentiva és la creació d'un lloc de treball. Jo crec que hem trobat un encaix molt global a defensar la tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Requesens. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FEM, just a tot un poble, que us parla i acompanya, Cristina Pania i jo, Susana Avila, Francisco Miguel i Jordi Garcia.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 entre els diferents districtes, acabant amb la disparitat de normatives existents fins ara.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 El 2011. Principals novetats respecte a la normativa anterior, els aspectes més destacables de l'ordenança es centren en l'homoginització dels paràmetres aplicables a les terrasses, com l'obligació de la perfecta delimitació i la inclusió d'elements essencialment desmuntables, amb especial prohibició dels tancaments estables. Una altra novetat és que s'habilita la possibilitat de disposar de terrassa en els termes que s'estableix l'ordenança com a activitat complementària vinculada a un establiment de restauració o assimilat. Es diferencia un mòdul bàsic que manté la superfície mínima d'1,50 x 0,50 metres per una taula i quatre cadires i un nou mòdul reduït format per una taula i dues cadires, 1,50 x 0,80 metres. També es estableixen dos tràmits diferenciats, les distribucions prèvies i el tràmit d'ordenacions singulars enllestides a l'annex. El tràmit de distribució prèvia es correspon a aquells àmbits on no existeixi concorrència de sol·licituds sobre un espai limitat. El tràmit d'ordenació singular comporta la redacció d'un document que determina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 En el període d'exposició pública s'han presentat un total de 41 al·legacions per part dels gremis, grups polítics, col·legis professionals o associacions veïnals. Fruit d'aquestes al·legacions s'han incorporat un seguit de canvis al text que han més clarificar o millorar el seu redactat final. L'ordenança estableix via adaptació puntual l'ordenança de comerç alimentari i l'ordenança d'establiments de concurrència pública que podran sol·licitar arras establiments assimilats a la restauració, com per exemple degustació o flaquers, quan compleixin uns estàndards de qualitat assimilats incidinant en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 i PSC també. Es prohibeix adossar terrasses a façanes, manté doncs la prohibició amb l'excepció dels xaframs on ja existeixin o on caldrà fer una ordenació prèvia o singular i incorporar elements de senyalització que permetin un correcte itinerari accessible adaptat. S'estableix l'obligarietat d'utilitzar preferentment els mateixos materials i tipus de mobiliari en una terrassa sent obligatòriament les taules i cadires d'alumni a ser inoxidable, fusta o material textil. Es limita a l'ús de manpares rígides en els laterals si s'estan previstes expressament en una ordenació singular permetent-se en alineacions paral·leles a la calçada. S'elimina la limitació en el color dels parasols? s'incorpora en un nou àmbit d'ordenació Singular de, de Ciutat al Port de Barcelona. Pel que fa al règim d'horaris de les terrasses, ordenant-se han mantingut el criteri d'establir un horari homogeni per a la ciutat, concretament de diumenge a dijous, de 8 del matí a 12 de la nit, i divendres i vigílies de festius de 8 del matí a 1 del migdia. Aquest horari respon a una perdó, a una de la matinada, aquest horari respon a donar prioritat i vetllar pel dret del descans dels ciutadans i veïns i a l'hora de satisfer la demanda existent a la nostra ciutat. Més coses a comentar-vos, el regidor Raymond Blasi ha presentat avui la campanya Rebedia amb musclos i cava. Aquest matí, el regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, Raymond Blasi, ha presentat la campanya Rebetlles d'Estiu amb Busclos i Cava al Mercat de la Concepció, al carrer Aragó, 313-317. Per tercer any consecutiu, el Gremi de Majoristes del Paisà Mercabarna, el Gremi de Peixaters de Catalunya i la Federació de Productors de Molus del Delta de l'Ebre, Fepromodel, s'uneixen a la campanya Rebetlles d'Estiu amb Busclos i Cava. En aquesta edició, Mercabarna i l'Associació de Concessionaris de Mercabarna sumen a la iniciativa. Els presidents de les entitats impulsores presentaran la campanya d'enguany. La iniciativa vol recuperar una tradició gastronòmica molt mediterrània, la celebració de musclades durant els mesos d'estiu, moment òptim en sabor i maduresa del mol·ús català. Les musclades d'estiu reunions gastronòmiques freqüents als pobles de pescadors coincideixen en el millor moment del musclo mediterrani del maig al setembre. En el mercat de la Concepció s'ha fet la primera de les tres degustacions p popularpuls i gratuïtes de musclos del delta previstes a la campanya d'enguany. S'oferiran més de 40 de 150 quilos de musclos en total, unes 4.000 racions aproximadament, preparats de manera tradicional amb la salseta de Sant Joan i acompanyat d'una copa de cava, servits gràcies a la col·laboració de l'escola d'hoteleria i turisme CET. Les properes degustiacions es faran demà dijous a dos quarts de 12 del migdia al Mercat de Sants i el mateix dia a la mateixa hora al Mercat de Santa Eulàlia de l'Hospitalet.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 I acabarem aquest primer repàs de notícies parlant de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix un taller d'iniciació al còmic. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us ofereix avui a les 6 de la tarda un taller d'iniciació al còmic. És un taller on aprendrem a convertir un dibuix en un còmic i es fan pràctiques de dibuix i creació d'històries. Aquest taller és per a nens de 7 a 14 anys i va a càrrec del senyor Plastico. I tindrà lloc a la sala d'actes de la Biblioteca Trindad Vella, de la mateixa Biblioteca de la Biblioteca José Barbero, de la Biblioteca, Biblioteca, Biblioteca Trindad Vella, i cal inscripció prèvia. Molt bé, doncs després d'aquest primer repàs de notícies, el que farem ara mateix serà una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Tu que ja saps el que s'ha haver caigut,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 i vist com sortir el sol i mai abans m'havia emocionat però mai quin noi ara s'escriu si has trobat l'amor en algú que també té Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs ja tornem aquí després d'aquesta petita pausa i ens acompanya avui el Bartoló Ramírez, que és director del Centre Cívic d'aquí de la Trinitat Vella. Molt bon dia, com estàs? Hola, molt bon dia. Bé, gràcies. Doncs <ríe> explica'ns, què és el que pot trobar la gent que s'acosti aquests dies al centre cívic de la Trinitat? aquest dies estem tancant el que és la programació habitual i estem pràcticament ja immersos a la programació d'estiu. Mm -hmm. Si recordeu i sobretot els veïns, aquí al Pla Estrellà és fer un canvi d'activitat quotidiana mm -hmm. i llavors al juliol fem tres tallers de, que normalment no es fan durant el curs mm -hmm. i et diria, per exemple, fem els dimarts dansa del vent, perdó, dimarts vaig de saló, dimecres uh -huh. dansa del ventre i, i els dijous fent yoga. Varien uh -huh. una micaeta el format, que ni a quotidià són quatre sessions al juliol. Uh -huh. Lo que sí, aprofitem que les entitats no fan l'ús de la sala d'actes quotidià i llavors recuperem la sala d'actar perquè per poder fer activitats uh -huh. i la gent que ve als tallers estí fresqueta. Uh -huh més que és una sala d'actes, jo he entrat i és impressionant, no? És molt, molt gran i la gent doncs, pot fer-hi qualsevol cosa, en allà. Doncs sí, sí, qualsevol cosa. Ara, precisament, mira, aquest matí tenim els de l'escola Ramon i Cajar fent una obra de teatre en anglès. Ah, mira, o sigui, és una manera també de, de donar-se a conèixer i de, de saber també altres idiomes. No? Mm, perquè també el que ens interessaria saber és durant l'any quines activitats aneu, aneu fent que siguin fixes, la gent que es pugui acostar al centre cívic vale, si em permets acabem una ah. miqueta el corregut de l'estiu i llavors fem un pas el que seria setembre, a desembre Jo uh -huh. és una part important als temes de, dels tallers d'estius, després n'hi ha una altra part que estem en una exposició d'un veí del barri a Josep Maria Ballester de xistes, acudits i, uh -huh. i sàtires que fins al dia 30 es pot veure al centre cívic. Llavors, uh -huh. avui tenim una xerrada d'un cicle d'economia social de com i per què crear una cooperativa. És una uh -huh. sessió oberta en la qual mm, el grup d'economia social del districte ha organitzat o ha pactat una sèrie de xerrades per diferents barris de, uh -huh. del districte. Demà, a les 7 de la, a les 8 de la tarda uh -huh. tenim una acció teatral amb un grup de la Jarra Azul uh -huh. que és umbral i fa una acció que tocarà diferents aspectes eh, sobre el 1714, la seva visió del 1714. Uh -huh. Sí, perquè hem de dir que la Jarra Azul és un grup que s'ha format sobretot al, al que és el barri de Trinitat. No? Exacte, s'ha format a la, a la Trinitat. I continuem Continuant con el tema de l'estiu eh, mm. passarien a lo, un tema clàssic que és les dues projeccions que es fan a la plaça de la Trinitat mm -hmm. una pensat amb públic més infantil però mm, jo soc de l'opinió que som públic en general familiar públic, un públic familiar. No? Prefent una pel·lícula d'animació. Mm que es diu als croats, i aquí és igual bueno, podria ser el primer desnonament de la història, <ríe> <ríe> com, com et quedes sense casa i a partir d'aquí la teva història personal. I després una altra de ciència-ficció, uh -huh. de sentit contrari, que és eh, una d'aquestes catastròfiques de desapareix, la Terra estem abocats a la, a la destrucció. Uh -huh. És Guerra, Mundial Guerra Mundial Z que aquesta oh. seria el 8 de juliol i els croig a l'1 de juliol oh. totes dues a les 10 del vespre el que sí que és bo de remarcar és que podran estar a la plaça veient la pel·lícula, a l'aire lliure... Ah, sí, sí és a l'aire lliure. Esperem que faci una bona temperatura i el que jo recordo d'altres anys és quan es comença a estar bé al carrer. Mm. No sempre, eh? però algun any hem suat. Però bueno, sí, perquè que... a, la, a la nit sobretot és quan ja se n'ha anat el sol i pots estar una estona més eh, amb família i ve veient aquestes projeccions. No? Es quedaria una coseta que és d'un cicle que és de, de tot l'any uh -huh. o que hem començat ara aquest any seria la, la segona edició uh -huh. que és al juliol eh, tenim un cicle de música que és concerts com a casa uh -huh. que hem intentat batellar com concerts de proximitat es fa en petit format, no es fa a la sala d'adaptes expressament sinó que es fa a, a la sala d'exposicions uh -huh. Col·loquart ja diu una miqueta que no, no necessiten gran infraestructures ni grans equips, sinó que uh -huh. ha una cosa més quotidiana uh -huh. és falta poder encara el tema d'Albert Motet però bueno, ho deixem amb música només uh -huh. digues esteu preparant alguna activitat ja de cara al setembre, com ens has avançat abans? Mira, de cara al setembre estem començant a lo que és tancar els tallers trimestrals, que segurament variarà molt poquet, perquè n'hi ha uns que són fitxes, que són precisament aquests tres, que hem comentat que s'aprofita l'estiu per donar-li un caire diferent, que és baix de saló, eh, dansa del ventre, i ioga ah. tingues en compte que a part dels tallers propis del centre, les entitats que tenen un ús del centre un ús pactat, també fan la seva pròpia activitat tenint oh, per exemple l'associació flamenca fa sevillanes Gijot ah. l'AMPA del Ramon i Cajar fan activitat per les criatures diuen ball modern però acaba sent una cosa entre una barrella entre Gijot i Zumba reconvertit per, per nanos i nosaltres com, com coses i continuant con el tema del cicle del mm -hmm. cicle com a casa al mm -hmm. setembre es torna a retomar el tema es torna a retomar el tema i fem un, una sessió de swim a l'octubre fem fall al mm -hmm. novembre eh, gospel i al desembre hi haurà un de blues mm -hmm. blues tot això són, si voleu, les dades són el 19 de setembre, 10 d'octubre, 14 de novembre i 12 de desembre. I hem volgut mantenir un horari de set i mitja a vuit i mitja, perquè la gent després pugui anar a sopar tranquil·lament. A part, tenim, o actualment estan pràcticament per tancar tres exposicions, una si no canvia el tema sobre la Festa Major de la Trinitat, aquesta comença a ser una clàssica, la gent entrega fotos de la Festa Major, i llavors fem una selecció i n'hi ha una selecció de fotos de la Festa major d'enguany. Una altra sobre fotografia de la natura d'un grup de muntanya associat a una, a una entitat i una altra sobre eh, el, bueno, de normació lingüística i el català i els seus accessos des de diferents vies. que sivors és més institucional però que també la tindrem. I pel que fa a les activitats que feu durant l'any i sobretot les que feu a l'estiu, esteu contents amb la participació que hi ha. O... A l'estiu tincs en compte una cosa que és el centre ara n'hi ha un parom a tot arreu mm -hmm. mm, per exemple els tallers que t'he comentat fins al dia 1 de juliol no sabem si uns sí que ja podem dir que sortirà que és el de, um, el de... Balls de Saló mm -hmm. Salsa els altres estan més fluixet però per exemple les activitats de carrer com és el cinema és que no tenen clar eh, estan sempre tenen una participació brutal. Clar, estan estan oberts a tothom. Plena, obert a tothom exacte, obert. I clar. és la plaça plena. La resta, l'ordinaritat d'inscripció, pues, si comparen, són més fluixetes, s'omplen, però bueno, no és mateix criteri. Mm -hmm. I fins cosa... i tot es pot veure des de, des de casa, perquè no? ah, el, sí, no? el, sí, el balcó no? aquí a la plaça doncs es pot veure. Quan els que tinguin el privilegi de poder tenir balconada cap a la plaça, sí, sí. <ríe> molt bé. Doncs també ens agradaria saber, eh, això del, dels Baix de, de Saló, com funciona? Mm, que és, hi ha alg, algun grup que s'encarrega de portar...? No, concretament aquesta és una oferta pròpia de, de l'equipament. Uh -huh. s'ha recuperat una persona que els que porteu molt de temps al barri igual la coneixeu uh -huh. que le diuen el Paco el Cartero <ríe> <ríe> sí, però funciona es veu que antigament hi havia una, una entitat, una associació que muntava aquesta activitat i tenien van va anar passant el temps van desaparèixer nosaltres després concentra, ho hem proposat i si voleu que us sigui sincer mai no acabava de sortir llavors vam poder recuperar el veí aquest llavors a partir de que la gent sap que ve Paco el cartero s'han tornat a apuntar veus? Té èxit no el Paco el cartero? Sí Després, la... el, el tema de les sevillanes ja fa molts anys que l'associació flamenca l'associació de, mm -hmm. bueno, de sevillanes d'aquí de la Trinitat veia que funciona als centres cívic. No? Una d'elles, però tenen en compte que tenim l'associació El Perro per la Paterna, eh? i després l'Associació Flamenca de Trinitat Vella, però sí, fa molt de temps que tenen... o la seva activitat primordial es falla fa al centre. Uh -huh. Però quines altres entitats hi ha així relacionades amb els el Centre Cid? Mira, tindrien la banda de música a la Sant Sense, uh -huh. que aquestes dimarts fan un assaig, i de Carles a les festes majors són... Som... bueno, ara cada vegada aquí n'hi ha un tema d'edat per mig, s'han uh -huh. de renovar una miqueta però costa més fer la cercavila de, de Festa Mayor, la coral de la Trinidad Vella, que mm. también se hagan allá, y bueno, aparte de gente de la Trinidad, hay gente prácticamente yo diría que de toda Barcelona. Mm. Sant Sense, la coral, la asociación de flamenca, i Actualment s'ha incorporat bueno, més que una entitat és, un, és un projecte de, de música adreçat a infants que és el, eh, la intenció de muntar una entre coral banda de música per infants a la, la triat vellà uh -huh. que estan els dimecres bueno, ara han tancat el xicle han de tornar a començar al setembre però, i com no, la, una de les entitats estrelles un diferents grups de la Jarra Azul que fa assaig i teatralla. Uh -huh. Mira, el de la Jarràful, com deiem és una entitat que porta molts anys i que suposo que cada setmana tenen les seves, les seves actuacions, les seves representacions, no? com assagen tot això. Sí, tingues en compte que ara els també, ara per exemple, lo del 1714 és algo pactat i negociat en ells com dient escolta, què podem fer que sigui diferent de l'obra que esteu fent ara per la festa major i que heu presentat a diferents activitats de teatre per la ciutat dins. es va córrer això i els encantats, nosaltres encantats de la vida i a veure, creu en dits. Ara, només per al nom i el grup que ho està fomentant, ja és una activitat d'ècit de, de per si. I el grup de música de, dedicat al, als nens també és important de és destacar, molt important. Sí. També és important que ho puguem destacar perquè el, hi ha poques activitats eh, adreçades a, a, a la mainada i aquesta doncs, és una que podríem dir que és important. Mm -hmm. Doncs, si voleu afegir alguna cosa més, D'acord, doncs si us sembla doncs ho deixem aquí i donar les gràcies al Bartolo per haver vingut avui aquí als nostres estudis i esperem doncs, que continueu oferint aquest servei a les diferents entitats i a les diferents eh, doncs, associacions que formen part d'aquí de, del, del barri de la Trinitat Vella. Gràcies a vosaltres. Doncs ens retoràvem en una altra ocasió, que vagi molt bé. D'acord, doncs el que ens deia el Bartolo és que demà dijous hi ha aquesta representació a partir de les 8, el 1714, que va a càrrec de la companyia teatral La Jarratul, que presenta a partir d'una performant artística doncs, la seva visió sobre el tricentenari. Hi haurà música, poesia, dansa, interpretació, elements amb els quals doncs, conjugar passat present i futur diàleg reflexió i diversitat tot això a la sala polivalent i d'exposicions del centre Cívic però és que a més hem de dir una cosa important que és que avui ja eh, això que ens deia eltoló de les de les conferències no? de, sobre l'economia solidària o sigui que avui doncs hi ha la gent que vulgui passar-se aquesta tarda a partir de les 7 per la per al centre civil doncs, tindran l'oportunitat de poder gaudir d'aquestes conferències que es realitzen no només a la Trinitat Vella, sinó a diferents barris de, de, del que és el districte de Sant Andreu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! el cor, queda el record nits ardents d'agost em quedaré sol, és perillós nits ardents d'agost no estic lliure de culpa però llenço la pedra si arriba el moment esperant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 Doncs ara us parlàvem d'algunes de les activitats que es duen a terme al Centre Cívic de la Trinitat Vella i avui, precisament, tal i com us informàvem, doncs es, es, es realitzarà un cicle de xerrades per parlar de com i per què crear cooperatives. Aquesta xerrada, precisament avui, es realitza aquí al Centre Cívic de la Trinitat Vella, tal i com hem dit, i un dels seus organitzadors és en Xavi Palos. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, com esteu portant a terme l organització d'aquestes xerrades que precisament avui eh, toca que es realitzin aquí al, al barri de la Grintat? Bueno, el que estem fent és un cicle de, de, de del mateix tipus de xerrada en com engegar projectes d'economia social i com i per què crear cooperativa seria el subtítol i mm. ho estem fent per diferents barris del districte de Sant Andreu avui, com tu has dit, Tenim la xerrada, dos quals de set, aquí al centre cívic de Trinitat Vella, de carreu de Foradada. Aquesta mm. seria la, bueno, la, la part logística. Després eh? el lo que explicarem en, en, en les diferents xerrades, sobretot és, un, és una experiència molt pràctica des del punt de vista de, de, de teoria, però sobretot pràctica, de com i per què crea una cooperativa. No? Les experiències, en aquest cas, mm. meves de l'experiència de 23 anys en el moviment cooperatiu. Mm -hmm. perquè aquestes xerrades segons tenim entegues es realitzen al Bon Pastor, a Baró de Viver i a la Trinitat Vella no? i també a Sant Andreu de Palomar i va haver una a la Sagrera mm -hmm. i les conferències que realitzeu eh, dieu sempre el mateix o ja s'ha de parlar específicament a, a la gent del, de cada barri? No, la, és, la, la base és la mateixa o sigui, per muntar una cooperativa Da igual, sigui Trinitat Vella o sigui el Parc que sigui, o sigui el país que sigui. Uh -huh. Aquí, sobretot, el que expliquem és la, la necessitat de tenir un pla d'empresa, la necessitat, sobretot, de, de que hi hagi uns valors cooperatius que ho puguin acompanyar i la importància de, de crear un equip, no? de, com a mínim tres persones en el cas d'una cooperativa. No? Tot el conjunt d'això i, després, sobretot, el que pot variar és las preguntas, ¿eh? las uh -huh. preguntas del público es casi lo más importante, ¿no? Intentar aclarar dudas que la gente tiene de pues bueno, de la composición operativa, si es muy difícil, si no, sin capital calcifica, de bueno, todas aquellas dudas que pueden su surgir de EP y por qué en forma cooperativo, ¿no? Y por qué pues de uh -huh. eso es lo que la charla mes que charla casi debería un formato de taller formativo de de bueno, de comentarla en i explicar l'experiència que hem tingut. El que no sé és si us heu creat una, una mena de perfil de les persones que poden venir a, a assistir a aquestes xerrades, no? Aquí el perfil és, mm, sobretot, per la situació del tema de l'atur. Vale? Nosaltres fèiem, trobàvem molt important tot el tema de la l'atur juvenil que hi ha, la, la, la gran de d'atur juvenil, però bueno, en principi pot ser qualsevol persona aturada, no, no hi ha cal el requisit d'edat, encara que es preocupi més un tipus d'atur o d'un altre, o sigui, serien persones saturades que tinguin ganes, que tinguin ganes de tenir una iniciativa i de que tinguin la capacitat també de pensar, d'innovar de per a la seva compta. No? I que arribat un moment que o perquè no, no, no troben feina o perquè la feina que han tingut fins ara no les ha motivat un, un format més no tan humà, no tan personal com a les cooperatives que vulguin muntar una, una iniciativa d'aquest tipus. Uh -huh. O sigui que també podria ser gent que està treballant en el treball en el mercat convencional i es planteja per fer un canvi d'estructura perquè vol funcionar en una que una estructura empresarial, però a la vegada també democràtic i horitzontal i que es tingui en compte la persona. Uh -huh. Doncs tinc a la meva companya Susana, que també té alguna pregunta a fer. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Susana. Aquestes xarrades es basen en la teva experiència, no?, muntant una cooperativa de fa 23 anys. M'agradaria que ens expliquessin com vas acabar muntant una cooperativa. Bueno, no, jo bàsicament, no, bueno, jo ja, ja era una cooperativa que ja està formada, que era la cooperativa Trèbol, de missatgeria. És una cooperativa que té un origen bastant diferent a altres cooperatives, en aquest cas és un origen d'una lluita sindical. No és, no és tampoc molt habitual, no? És, fa molts anys, estem parlant de l'any 84, els missatgers i missatgeres de Catalunya no tenien seguretat social ni relació laboral els pues primers que van començar a criticar això i a denunciar-ho a les empreses, vale, aquesta gent van ser, diguem, ficats en una llista negra que no podien treballar en el sector perquè havien sigut els que havien fet la denúncia aquesta. Una denúncia que, per cert, es va guanyar i que, finalment, es va demostrar que qualsevol persona que està 8-9 hores en una furgoneta o en una moto té dret a tenir seguretat social i tenir, una, i tenir un conveni i tenir una relació laboral. Vale, por tant, tampoc és que fessin cap cosa més que denunciar una, una il·legalitat. Les empreses d'aquella època el que van fer és, bueno, pues, lo que, aquesta gent, perquè són els que, diguem, els foroners, el que l'han liat, que es volien motivats sindicalment, no podien treballar de cap manera en el sector, que és l'únic que sabien fer. I mm. aquesta gent va muntar una cooperativa. Això és l'origen eh, dels fundadors. Jo vaig prendre una miqueta més tard mm. vale, d'aquesta època, però l'origen és aquest, o sigui, pot haver diferents orígens, per moltes vegades com es pot veure, no?, des d'aquest origen d'una denúncia sindical, que a partir d'això t'impedeixen treballar, doncs, per tant, busques la vida, vale? i demostres que pots funcionar igual o millor, jo penso que de, en aquest cas és una de les empreses més veteranes en el sector, i han durat més que moltíssima gent de les, que van, de les empreses que van denunciar, i per l'altra banda pot ser gent que en un grup estan motivats, perquè tenen una bona idea de viabilitat, amb viabilitat, i diuen, mire, ens constituïm en cooperativa i tirem endavant. Uh -huh. O gent que està treballant en un sector que, per lo que sigui, està enfarts d'aguantar bueno, el cap, d'aguantar una sèrie de condicions, que no volen canviar-se. O sigui, uh -huh. Pots arribar a tenir l'origen per diferents motius. No? L'important és ja dic, que, al final, la iniciativa aquesta es porti amb una bona gestió, com un bon equip i, sobretot, tenir ganes de, de tirar endavant i il·lusió. El que també hem de remarcar és que la Fundació Trini Jove ofereix una línia de microcrèdits per a tots aquells projectes no?, que es vulguin posar en marxa. Sí, en les xerrades aquestes, clar, depèn del barri, podem fer més, però sí que existeix el lo de los microcrèdits aquests, uh -huh. que en concreta, a Trinitat veia en segon que Bonpastó, no? i Baró de Viver, en aquests sí. tres barris del, del districte, gràcies a, sí. a, a la iniciativa aquesta que ha sortit, es pot haver, a més a més, l'incentiu tot el que he dit, de, de trobar-se a bus i treballar, i té, pot haver-hi una ajuda econòmica de, del microcrèdit aquest, eh, si es compleix una sèrie de requisits, com estàs sensats en, en, en, en el barri corresponent, etc. No? Pot arribar, si no m'equivoco, pot arribar fins a no, no, no, si són 3.000 euros, i mm. vale? fins que s'acabi el, el pressupost, per ho miri un momentet, Uh -huh. I, mira, beneficiàries poden ser, ja te dir, qualsevol que manté un projecte empresarial amb els bàbils desmentats, vale? uh -huh. i que, que com a mi mínim portin 24 mesos d'antelació a la presentació de la sol institut, no? en mitjà uh -huh. tipus d'autocupació. I per avui, perdó, m'he equivocat, no 3.000, sinó fins a 6.000 euros sense interessos, eh? amb una devolució uh -huh. lineal de fins a 3 anys. Vale? O sigui, això també és una motivació extra en els bàbils aquests, i bueno, les altres hi ha motivació de una estructura que és es eficient i que, que està demostrada que funciona. El que sí que també volem destacar és que hi ha una guia de serveis d'economia social i solidària editada pel districte, en la qual les doncs, persones interessades doncs, tenen com una mena de guia, d'aquí el nom, de que poden seguir i que els pot donar doncs, avantatges a l'hora de tirar endavant amb aquest projecte que tenen al cap, no? Sí, la guia és una eina més dins de la taula d'Economia Social i Solidària de Sant Andreu. Uh -huh. D'una banda, visualitza on estan les entitats d'Economia Social, des del banc del CEMS, des de voluntariats, des de cooperatives, uh -huh. i a més a més, hi ha una petita eh, guia, de, sobretot són enllaços de, enllaços de, la, de web, perquè puguin donar-te unes pistes. No? De dir, pues mira, la federació te poden assessorar a nivell jurídic, uh -huh. eh, a nivell de formació, etc. una sèrie d'enllaços recomanats. Eh? I en aquest més sentit... Les xerrades, en aquest cas, que també és una, un acompanyament més a la formació. I en aquest sentit també hem de destacar la mostra que es fa cada any a la Fabra i Coats, no? Sí, bueno, el de la fira ja supera, uh -huh. diguem-ne, el lo que és el districte, el que és a nivell català uh -huh. i el que fa més, eh, també, que és, és una mostra més, no?, en el sentit de que és un aparador de que, hay, que es pot demostrar que pot haver solucions i pràctiques molt interessants i bones pràctiques en totes els aspectes de la vida, no? Per una banda, és es un espai de trobar i de reflexió per xavades, etc i també com un aparador de que hi ha alternatives a aquest tipus d'economia de actual en quasi tot. D'acord, doncs, eh, Xavi Palos, eh, responsable de la Guia de Serveis d'Economia Social i Solidària del Districte de Sant Andreu, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem bon que aquesta tarda, a dos quarts de set, al Centre Cívic de la Trinitat Vella, hi ha doncs, doncs, gent vella. que vulgui anar... Doncs tinguin pues aquesta oportunitat. ¿vale? Moltes gràcies a vosaltres per la ah, discussió. Ja. Bon a veure, bon dia. Molt bé, doncs ens estan esperant, senyores i senyors, o sigui que ara d'aquí una estona farem una pausa i atenció perquè volem parlar de l'aula de formació d'adults del Bon Pastor que és previst que es traslladi, es traslladi en breu i en parlarem doncs amb el eh, José Maria Faldo que és un dels responsables de l'associació de veïns del barri de, del Bon Pastor. Fem una pausa i tornem. Què he de fer, nens? Nice. Creix, apren? Treballa i casa per l'església? Home, ja està bé, la gent no m'entén, no em deixa volar. Jo vull viure la vida que forma especial. It's my life, ja amb ella faig un escrat. Tirem davant o enrere ja ningú li importa un part. Deixar-se dur pel bé...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 Tornar-ne a parlar perquè és un barri en ebullició, és un barri d'aquells importants en què passen moltes coses i una d'aquestes coses doncs, és l'Aula la, de Formació d'Adults del Bon Pastor que sembla ser que es traslladarà de local. Per parlar-ne doncs, tenim al treball del fil telefònic un dels membres de l'Associació de Veïns del Barri del Bon Pastor, com és el Josep Maria Faldo. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, es traslladarà? Quins són els passos que seguireu? Com, com està això? A veure, allí va haver comissió de cultura a la Casa Gran mm -hmm. i pel que sembla, han sortit avui les notícies de la BTV, mm -hmm. el que hem vistes que l'Ajuntament definitivament es compromet a comprar i posa data mm -hmm. a comprar els locals d'aquí del, del carrer Sars mm -hmm. per l'escola d'adults. Mm -hmm. I és, una, és un tema que el Consorci d'Educació ho havia aprovat al 2010 per... Mm -hmm i que s'havia de fer durant aquest, aquesta tercera fase de les cases uh -huh. i bé, eh, vam tenir alguns problemetes perquè el pla d'actuació del districte d'aquests quatre anys no, no l'Ajuntament, no el, el districte no, no el va incloure uh -huh. però bé, eh, ha arribat el moment i ara ja definitivament sembla que el proper plenari portaran aquest a l'hora de l'Erdria i s'aprovarà la compra definitivament. S'ha posat data ja, llavors? Sí, hem de preguntar perquè jo el que sé és per les notícies d'allí a la BTV, uh -huh. de la notícia que ha sortit de la Comissió de Cultura d'allí. Uh -huh. eh, hauríem de trucar o a l'Ajuntament o als grups que ho van proposar, al Ricard Goma d'Iniciativa i a la Carmen... Perdó, a la... sí, a la Carmen Andreu dels Socialistes. Uh -huh. I bé les notícies d'avui, doncs no vull dir que no tinc més informació i hauríem de trucar per, per veure exactament. Uh, però vaja, la, la notícia a la BTV era molt clara, estava bé. Uh -huh. El que també hem de dir és que fins ara estàveu al passeig de, de Mollerussa, oi? Sí, l'escola ara està a, a, a uns barracons del passeig de Mollerussa, sí. Uh -huh. I ara s'està doncs, treballant a veure el curs vinent, a veure on, on, a quin local... Doncs, a... Sí, els locals són al carrer Sars, al costat. És a dir, ja estaven... Uh, s'havia parlat feia anys i el Consorci el 2010 va incloure amb el pla d'escoles d'adults uh -huh. i bueno, era un, una escola més i uns locals més que s'havien de fer. Uh -huh. i, bueno, ja ens ha tocat, <ríe> ja era hora. Doncs sí. Bé, molt bé, molt content. Suposo que era una cosa esperada, no?, per tot el... Sí, que no arribava, era una cosa esperada que no uh -huh. arribava. Ja veiem que s'acabava el temps dels quatre anys de legislatura de l'Ajuntament i quedava mig penjat i, uh -huh. i una mica nerviosos i sí que, sí que sí que estàvem ja, eh? Ja, <ríe> ja, doncs el personal lacompanya de Susanna que també té alguna pregunta a fer. Hola, bon dia. Bon dia. A part que aquesta escola d'adults tingui aquesta aula de formació d'adults tingui un espai també demaneu que tingui recursos necessaris per dotar a qui ho exercitin d'una formació reglalada i que els ajudi a alfabetitzar se alfabetitiitzzar-se i a trobar una millor feina i també a, a formar-se com a persones. No? Sí sí sí, sí, sí, sí. sí., Igual que la Trinitat Vella, són escoles molt, molt semblants, l'Escola d'Adults de del Bon Pastor i la de la Trinitat Vella, uh -huh. molt semblants. Sí, sí, sí, és aquesta idea, sí. Això de que es traslladi, eh, suposo que deu ser doncs, per ampliar també a, el nombre d'aules i el nombre de, de, de gent que podrà doncs, as assistir a aquesta aula de formació d'adults, no? Home, l'espai serà una mica més gran, però no gaire més gran. Uh -huh. En principi, el patronat estava disposat a cedir sis locals, però només n'agafen quatre a l'Ajuntament. Uh -huh. Vull dir que serà més gran que el que, que hi ha ara, però uh -huh. no gaire més gran. No gaire més gran. Uh -huh. Però es podrà contractar algun professor més o...? Això ja és una altra història, perquè ara la Generalitat no està per contractar gaire amb ah. els professors més. Sí, sí. Ja. Estem, es, estem de, de rebaixes. Mm. <laughs> doncs uh, et passo una a de Cristina. Sí, bueno, dèiem més recursos i també una oferta també més amplia d'ensenyaments. No? També... Sí, sí. El poder ser centre propi, que és una de les coses que es demanava i no passar a ser absorbits per, altra, per, per un altre centre dona més possibilitats, dona més possibilitats perquè els projectes que, que estan molt, en, molt arrelats al territori donen moltes més possibilitats que els que estan desarrelats del territori. Sí, dona moltes possibilitats. Mm -hmm. A més a més, la, la, la, la, els professors de, de l'escola estan disposats a, a tocar el que calgui perquè l'escola tiren davant i s'ampliï i, i així, un augment de l'oferta formativa, sí. Ah. Per aquella gent que vulgui doncs, anar al centre de formació d'adults del, del Bon Pastor, quines matèries s'ensenyen aquí? Tenim el, Aquí al barri hi ha tot el que és la, la formació primària, ah. molt semblant com a la Trinitat, és una escola molt semblant a la Trinitat. Ah. Després hi ha tot el que és el castellà, per gent de fora, català també per gent de fora i català per gent d'aquí. Um, després hi ha tot el tema de la informàtica, molt potent, molt potent, uh -huh. a la, aquí a l'Escola d'Urs del Bon Pastor, molt potent. El, com, les titulacions competic són, estan acreditades i són homologades a tota Europa, vull dir que uh -huh. és una, una oferta molt interessant, molt interessant i és una mica desconeguda encara. Però uh -huh no no, no, és massa, no és gaire coneguda. no és gaire coneguda. I és molt interessant. Molt interessant per tota la gent que vol buscar feina. Molt important. Doncs, a partir d'ara, a, a continuar treballant, no? Sí, sí sí. <laughs> sí, sí. Amb aquest nou centre de formació d'adults del Bon Pastor, que de moment hi ha una data fixada, però que intentarem saber-la en els propers dies perquè sí, sí. la gent doncs, ja sàpiga. Que, desitjant que es faci realitat. Uh -huh. D'acord. Molt bé, doncs, Josep Maria Fal, doncs, retrobem en una altra ocasió i esperem que tu, com a també bé, com a membre de l'Associació de Veïns del, del Bon Pastor, doncs, que puguis influir al màxim perquè aquesta escola d'adults tiri endavant. Sí, sí, sí. Uh -huh. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per interessar-vos d'aquests temes, que és fonamental que també la gent sabent que hi ha escoles d'adults que es poden anar... Per cert, el, les prescripcions es fan del 23 al 30 a totes les escoles d'adults, no només la del Bon Pastor, sinó també a la de Sant Andreu i la de, la de la Trinitat Vella que teniu allà al barri. Doncs remarquem el dia 23 de, de juny que hi gent que... al 30. Que, exacte, el 23 al 30, doncs aquella gent que tingui interès a formar part del centre de formació d'adults dels diferents barris de Sant Andreu, doncs que tinguin l'oportunitat de poder, poder apuntar-se i de poder assistir. Doncs molt moltes bé. gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu. Ah. Molt bé, doncs el que fem ara mateix ja és 5 minuts per acabar el nostre programa. 4 diuen, doncs 4. Doncs anem a la nostra habitual agenda. Fins ara. Molt bé, doncs comencem parlant dels tallers aprenem que arriben a la biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. Els tallers d'intercanvi lingüístic que aprenem arriben a la Biblioteca de la Trinitat Villa, José Barbero, participar-hi és gratuït i les inscripcions són obertes. Apliquen una metodologia innovadora aprenent, llegint i parlant en grups reduïts de conversa, afavoreixen l'ús social del català a l'hora que s'aprenen altres llengües. potencien les relacions intergeneracionals i interculturals, promouen la participació ciutadana i la cohesió social, qui aprèn també ensenyar, tothom dona i tothom rep. Utilitzen materials d'aprenentatge de llengües gratuïts disponibles a les biblioteques i d'altres materials recollits a la web d'Aprenim, www.aprenem.blog.cat. Els tallers aprenem a realitzar en el llotec de la Tritat Vella José Barbero al carrer de Galicia número 16 i hi haurà un grup de matins i un grup de tardes. I atenció perquè demà dijous a la Sal Andreu Cortines de la seu del districte de Sant Andreu a partir de les 7 de la tarda hi haurà audiència pública de l'estat del districte de Sant Andreu. Així que si voleu informar-vos de tot el que passa als nostres barris doncs és una bona oportunitat demà dijous a les 7 de la tarda a la seu del districte de Sant Andreu. Més coses a comentar-vos. Doncs, L'actuació per emplenar unes esborant a tocar de casernes. L'empresa municipal Bagurça comença a emplenar l'esborany que hi ha entre els pisos de Regesa i la, casa, i la caserna situada entre passeig Santa Coloma, passeig Torres i Bages i carrers de Grans de Sant Andreu. Això és degut a un sot que l'estiu passat va ser causa de molèsties al veïnat per olors, mosquits, un llac, etc. L'actuació es farà tot aprofitant terres sobrants a la intervenció urbanística que es fa a Tritat Nova. Ara ens cap a la Sagrera. La Biblioteca de la Sagrera Mariana Clodet us ofereix Fem Memòria, oficis antics a la Sagrera. La Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet al carrer del Camp del Ferro número 1 ofereix fins al 30 de juny fer memòria oficis antics de la Sagrera. Els horaris d'atencions són els dilluns de 5 de la tarda, 8 del vespre i els dimecres de 10 del matí a 1 del migdia. Fer memòria és una iniciativa per recollir, conservar i publicar la memòria amb familiar de Catalunya. La primera campanya posa el focus als oficis antics. La Biblioteca de la Sagrera Marina Crotet col·labora en aquest projecte i hem de dir doncs, que es farà doncs, dilluns i dijous, excepte els festius i que l'entrada és totalment gratuïta. Ara parlem dels diferents espais culturals de Sant Andreu que aquests dies us ofereixen el Calidoscopi Cultural. Al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu hi haurà l'exposició Enredant la Troca fins al 4 de juliol. La inauguració es farà doncs, el, ja es va fer el 26 d'abril a les 5 i mitja i l'exposició doncs, rememora la, ciutat, la societat del segle 18, una societat comercial dinàmica i amb una gran riquesa cultural. Aquesta exposició està organitzada pel Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. També hi ha paraules de festa. Aquest dissetat doncs al migdia és gratuït i tindre lloc a la plaça de Can Fabra. Paraules de festa és una activitat oberta a la part participació és una mostra de les diferents manifestacions festives vinculades a la cultura popular d'arrel tradicional. És un espai on jugar a l'escrabel amb la particularitat de voler formar paraules vinculades a la terminologia festiva catalana. És una activitat de la mà de la Federació Internacional d'Escrabel que anirem descobrint tot el glosari festiu de la mostra Nostra Cultura Popular, organitzat pel Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Doncs donem les gràcies a la Susanna Vila, a la Cristina Paniello i també al Francisco Miquel. Miguel i ens retroem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda dieuu